Kotzak bezekretia badu. Bekuselia. Ozan <tunyatik>, zerki egin behar ez biztan da, eh? Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Ingelzez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez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 Tradizioak eta iraganak, mundu garaikidean eta identitate pertsonalaren eraikuntzan betetzen duten tokia ardatzartuta, Malanden Balet Biarritzek euskal orduak izeneko festival berezi bat antolatu du aurten bigarrenez. Urriaren ogoita maikan asizen eta azarroren amabia bitarte proposamen ezberdinak luzatuak zaizkigu beti ere, topak topaketa emanaldi eta ikusgarri zosaturiko programazio bat luzatzen nolatzen dutelarik. Alaba da, errango dugu aurtengo edizioan kukai dantza taldeak, soka konpainiak, bilakak edo eta marizuli konpainiak ere parte hartzen dutela, eta guk, ba, itzordu berezi hauetan gure begirada jarriko dugu gaur, baina batez ere, ba, Tyler, batera hurbilduko garaen, Tyler ezberdinak eh, proposatuak zaizkigularik, Iragan larun batean, miarritzeko gaj jumidin, du malandenek duen egoitzan, atxa ikusgarriaren arira, ba, soka, konpainia izan baita, eta gerraren eskaintzen bi koreografo ikusi ditugu bertan, lanean, eta baita atxa ikusgarriko, hainbat, dantzari eta musikari ere. Basoka kompainiak eskaini duen tailer bereziunen inguruko argibidezun baitzu bilduko ditugu gaur. Bertan aparte hartu duen kore horrafoetariko bat den Julien Corbinorekin mintzatu baikara. Lehen tailerrauen ta hierrauen Elburuetaz mintzatu zaigo. Elburuazen uh, lan bat proposatze, proposatzea uh, hatsa ikusgarriaren uh, dansa baten inguruan. Uh, San Petrike dansa, dansa tradizionala da. Eta dantza hodi edabiliada gure ikusgarria, hatsa ikusgarrian, eta beraz uh, orran ahi dugu edabili dantza hodi gude ateli erran, gauzko ateli Dantza klasikotik elutako jendea berezik izan duzu ezuekin? ra uh, ba uh, eskoa danzatik heldu direnak eta batzuk ere klasikotik heldu dira uh, agattzuntan, bai, biziki simpatikoa zen dantzari ezberdinak azken finean. Zuentzako esperientzia bereziak dira beharrezkoak ere uh, olako batelierreak izatea? Bai, bai Biziki gejanzitsua da uh, dantzari... Gaste batzuk uh, ikustea eta aurkeztea. Zeden eta... Um, areman be berriak dira, gude artean, eta aian artean ere, bedeziki. Zeden ateli erronetan edo horrietan uh, aiaik elkartzen dira, gurut zaten dira, azken finean. Eta mundu ezberdinetatik heldu dira, eta horregatik edo engarantzitsua da. Gaur bera zemen uh, koreografoak eta hatsa taldeko dantzariak ere parte hartu duzu, atelierronten. Bai, eldudida hatsa ikusgarreden bi koreografoekin, Natalia eta Baita ere dantzari batzuekin eta musikadiak ere bai. Mm -hmm. Hala. Uh, lan hori um, uh, banatzeko edo... <laughs> Mi egun bereziak dira, Euskal e, dantzari begira jarri baitira malan denekoak e, itzor ezberdinak proposatu, e, kukai e, hemen da, bilaka ere, zuek ere, alako hasteak e, zerrek hartzen dute, zur ustez. Bai, festival hori uh, esker, azken finean uh, uh, publikoak ikusiko du estilo, erran, estilo ezberdinak, iizanen uh, da bai kukai uh, kukai dantza taldea uh, soka beraz, uh, kompania, baita ere bilaka eta marizuli eta eta bakoitzak du bere estiloa bere proposamena. Eta bai bi aste hoiek bi haste hodietan uh, atelier hori uh, horriei uh, esker ikusiko dugu edo... Uh, Dantzariek ikusiko dute estilo ezberdinak. Bai. Beraz, bai, eski interesgarria da. Eta gainera malan den baletak ere proposatzen du atelier batzuk. Bat, euh, dantzak garaikide inguruan eta bestea dantzak klasikoa inguruan. Eta zuek atxarekin beraz izan entzarete igandean. eskiniko niko duzu emanaldi bat, iruko hori Lanak ikusi alddi izango dira oltza gainean. Dagoeneko eskaina izan ditu errizon baizuutan harrera ona izan dute orain arte. Bai, Ba, bai bai. Eman dugu proposatu dugu atsa ikusgarria uh, ezdakit zenbat aldiz, baan hamar uh, aldiz, beharba eta eta leku ez berdinetan. Eta aldiro bepublikoa mm, pentsotzen dugu maite duela. <laughs> a giro onna zen eta uh, batzuten batzuten beti interesatua zen,tza esko dantza erabilia baita beste modu batez. azken finean eta eta bai, beti publikoa maitatu du. Baik, gogoratu siku baitugu oinarrituta, eh, sorkuntza lanak proposatzen dituzuela hiru e, koreografo ez berdin, e, zarete, e, zuena uzten hor oltza gainean, musika zuzenean eta e, dekoratu erezi batekin ere. Bai, bai, bai, bai, bai Eta ikusgarri honetan bai, musika zuzenean da, dekoratua da, ba, da. Uh, baten uh, gido bat, agertzen eh, da. Eta, eta, eta beraz, uh, bai, estiloak, bon, estilo nagusiena da eskualdantza, eh, ikusgarrian. Bainan ede, erabilia da ere dansa garaikidea. Uh, Koreo, koreografo bat, uh, dansa, dansa di garaikidea da. Baina, voilà, bedak, uh, eraikidu dansa bat uh, nola erran dansa mota horrekin. Eta, ta voilà benan ba uh, il couche garrien de CR à Gartzen zabaltzen za. do gorbitzeko eta askermen basoka kompainiako eta atxa ikusgarriko koreografoetariko baden Julien Korbino berri dugu. Eiragan larun batean e, egindako elkarrizketa berri duzue. Eta erranen dugu, e, ateli herrekin segituko dutela asteunetan ere, gaur bihar eta azararen amarran ere proposamen ezberdinak luzatuak zaizkigu aldiuntan kukai maritzule du eta bilakakoak lanean arituko direlarik. Ateli gain ere, ikusgarriak izango dira, eta proposamen ezberdinak oroar, eta pimararattzekoa bada kukai dantza taldeak adibidez Euskara la eskainiko duela. Eh? Astezken untan iluntzeko zorzi terdietan duzu itzordu iarritzeko kasinoko antzokia. Dantzaren euskal itzorduen berri jas nahi baduue, Maandoen balet puntuko mogunera jotzea gomendatzen dizuet bertan setasun guztiak baititu baitituzuen. CULTUR ALÉA Suite aux déclarations du préfet de région qui a clairement associé la lutte syndicale au sein de Radial avec ses actes inexcusables, Qu'est-ce que vous La CGT Sud-Ouest rappelle son opposition à toute forme de violence. La le cœur. Le syndicat partage la douleur et la colère des travailleurs de Radial. Connard et il condamne les agissements de Bruno Schiaretti. Nous ne pouvons être solidaires de ces actes, ontzi ari zareten bezala, gaur non filmaz ere interesatuko gara, Simon Fus eta Einaute Kaztainetek zuzenduriko lana gaur estrenatuko baitute Donibane Loiztunen Cine aretoa nikusi ahal izango duzu filmak gaueko 8 eta gaur Donibane Loiztunen izanen bada film ikusteko aukera, gaur hasi eta ondoko bi aste hauetan cineareto ezberdinetara iritsiko da lan amasfusekin mintzatu gara ba iparraldean gaindi izango den edapenari buruz eta honakoa kontatu digu berak. Horri pagaldean beraz janduzun eh, bezala emango dugu ba, endaiatik eh, maulera eh, dona pauletik eh, gara sitik eh, asparnetik ere pasatsekoa da kambotik ere bai baionatik eh, donibanelo itsunen hemen Bo, zinez eh, lortu dugu, eh, iparalde, ia iaia osoan eh, pasatzea filma hau diendearen laguntzari esker, eta ofizioko eh, diendearen eh, laguntzari esker. Ikaragarria da, oroak, filma horren egiteko zenbat eh, laguntzai izan dugun, hau da, diru izi garriguti, kasik dirurik ezginuen filma horren egiteko, eta aldi berean ahalmen ikaragarriak edo baliabide ikaragariak. Giza baliabideak zinez bai filmak grabatzerakoan, eta baita orain ere Filma bai, erri batetik bestera pasatzeko, haren promozioa egiteko, eta maila mailaguzietan zinez e, uste dut jendeak bizi duela ere bai zinema. Zinemak badu du zerbait aski Bat du giltza, magiko bat, eta dozten duara, baina hitza e, e, erraitearekin batera, ba nun baitan e, erri proiektu batekin bezala, konparaketak beren e, neburian atxikiz, baina e, zi, zi, zirara zertxo baitsortzen du. bai. Filme proiektzioen ondotik ere, solas guneak proposatuko dituzuei, urstuki horran duzu, eh? Zu, eh? Koma, ematen duen filma horietakoa dugulaunakoa ere, zuen presentzia ere izanen dugu, filme eman aldietan? bai, gutienekoa da, e, nunbaitan. Zentzorretan behar behar da ikusten da, antzerkitik heldu girela, bere alde onen arekin, hau da e, kontaktu fisikoa ere gustukoa dugu eta mm, biztan da. Hor, ipar aldean pasako diren e, projekzio guzietan, gutariko batzuk, e, edo taldetxo bat e, ibiliko da aldi oro, hitz egiteko, trago hartzeko, e, nik dakita, haremanak e, sortzeko, hori e, zanengira. Maila guzietan interesgerria delako, e, bai, E, ba, sortzen duen biziagatik, baina e, guretzat ere hem, emankora da. E, e, Behark bada, zinearekin, antzerkarekin baino gehiago e, ahitzekoa da sortutakoa eta e, duen impaktoaren arteko desberintasun edo, edo espazio hori. E, guk filma hori egiterakoan eta guk lehen naliz ikusi dugunean e, emaitza Izan dezakegu alako irudi bat, baina jendeak jasotzen duena oraindik ere beste bat da. Eta batzutan lantzakearekin irudikatzen dugu ez, nuen dik duan afera, eta jendeak nola hartuko duen. Ba orrunbaitan jausia a uh, un um, dia goada eta horregatik eskertzen dugu ba eztabaida ez hori e, jendearekin ta kontaktuari. Bo eta gero konkretoki umanoagiren ez euskaldunagiren girenez, besta maite dugunez eta um, ba maite dugu bai e, gure herria zerkatzea jendearekin hitz egitea eta mm. Aipatuko dugu, guti gora zertaz ba, mintzatzen zareten filman, em, esanen dugu, galeratua izan den em, langile batek, behin polizia kontrol batean gaina hartu eta ez baten ondotik datorren bideo hori ez, erakusten duzuela barnean duen haserrialdi hori kanporatu sartzen duen bidea dela genero. Ezberdinak aurkitu izango ditugu filman badu komediatik, baina badu dramatik eta eztakite western giro batean ere badiru badirudi gaude, zupautan arauri gabeko herri batean ere. Bai, e, ergana izan da genera uste dute western, e, nola basegi munduko western airea edo bazuela e, filma aurrek. Egia da, e, e, bai bortizkeria eta omorea ustartzen dituela ba, e, e, bitxia <laughs> iruditzen altzaio jendeari, baina zentzuagetan, genero hori aipatzen dugunean, ego american edo uh Europako beste erri zonbaitzuetan, baina hori ez Frantzian eta ez estatu batuetan, ez da hainbeste johatzen adirazteko modu hori. Gure kasuan bai, erran duzun bezala, bihitz lantegi bat izten da, e, jendea betzero gelditzen da, betiko moduan, indemnitate, indemnitate miserabele batekin e, konformatu behar, eta kontrol batetan, e, jendarme eta e, kaleratu edo lanik, lan Zangabetuak gelitzen den eh, langile horren arteko istiluak. Nunbaitan zangoz gura jarriko du bai bataren eta bai bestearen eh, bizia, horren arteko bizia. Eta haien inguruan ere bai. Eh, Laguntasuna dela medio, alako tribu bat bezala bizi izan den eh, jende baten baitan, denak orbita batean bezala jarriko dira. Zer nahi keria, handi bat egiteko. E, non izenburuak e, e, e, e, e, buruak e, erraten e, duen bezala, ez Euskar Arratitzultzen bali bat dugu, norberaren... Nol, edo zeinen noktasuna eraikitzeko erabiltzen dugun lehen hitzada txiki danik, ba, e, e, e, e, existentzia <compare weil> minimo baten ukaiteko, eta, eta gurea den hori afirmatzeko beharrezkoa dugun ez hori, Aldi berean, berriz ere, bortitz izan daiteke, baina izarri askatzaile. Eta hortikoaz hori da, guk jorretu nahi dugun bidea. Hau da, bai kontatzen dugula gure e, gaur egungo e, bizi modu izarri bortitz hori, eta zer nahi keria e, zer, e, doi bat sarturik barne horretan, Omoreari omore zirrikitoa ideki eta ea ze einetaraino sartzen aldean gure gure hauz hiluetan. Horira guk eh, maite, dugun, eh, maite dugun zinea eta maite dugun eh, horukorki eh, sorkuntza. Eh, ez da, gauzak ez dira banatzen. Ez da, edo komedia, edo eh, tragedia, frantzisekaraita duten bezala, edo gasna, edo deserta edo hau, edo bestea, gurea osotasuna da, horra. Euskaldunak irem bezala egan ezak <risa> Ez gira Euskaldun Frantsesak edo Euskaldun Espaniorak Euskaldunak gira oso osoki. <risa> Gure alde bortitz eta bisipoza, bahanean sarturik eta den, den, den, dena. dena. Ba non eh, filman aktorelan eta ikusiko dugun eh, Manes Busen adirazmen hauekin gelditzen gara eta goguan hartu beraz. Eh? Gaur doni bane loitzunen ikusi halizango duzuela non filma gaueko, zortzi terdietan, luzelekte zine aretoan. Eta ontar arte iritsi gara garkuan entzule, nere aldetik, bihar arte esaten dizuet eta biemita artean izanungi, noski. Aio! Eta kortsak bezekretia badu. Bekusenia. Horzan <mik> zer <mik> giegin behar ez biztan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinebaz hitz egiten hastu mara izi. ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburu ez ari zaita bost, kloon edo bost, zantzeriztzen ezperfiktoak behar. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behzarengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA